Lady Frances Carfax eltűnése. De miért török? kérdezte Sherlock Holmes a cipőmet bámulva. Egy karosszékben üldögéltem kényelmesen, a lábamat kinyújtottam, és ez felkeltette barátom soha nem lankadó figyelmét. De hiszen angol? feleltem meglepetten. Az Oxford Streeten vettem, Latimernél. Holmes mélységes türelemmel mosolyodott el. – A fürdő! – mondta. – A fürdő! Miért a drágább, relaxáló török fürdőt választja a szokásos otthoni helyett? – Azért, mert az utóbbi időben kiújult a reumám, és érzem a korom. Az orvostudomány szerint a török fürdő frissíti és tisztítja a szervezetet, változást hoz egy új kezdetet. Egyébként, kedves Holmes, nem vonom kétségbe, hogy egy logikus elme számára teljesen világos az összefüggés az én cipőm és a török fürdők között. Én azonban hálás lennék, ha ezt megvilágítaná számomra. A gondolatmenet egyáltalán nem bonyolult, Watson, mondta Holmes egy hamiskás mosolyjal. Egyszerű következtetés, amit azzal szemléltethetnék, hogy megkérdezem, kivel utazott reggel a kocsiban? A szemléltetés szerintem nem ér fel a magyarázattal, mondtam némiképp élesen. Remek, Vátszon, ez igen méltóság teljes és logikus szemrehányás volt. Lássuk csak, melyek voltak a fontosabb mozzanatok. A végével kezdem, a bérkocsival. Ahogyan ön is látja, a jobb kézelőjén és a kabátja vállán sárfoltok vannak. Ha a kocsi közepén ült volna, akkor valószínűleg nem lett volna sáros, vagy a sárfoltok szimmetrikusak lennének. Vagyis biztos, hogy a kocsi szélén ült, azaz nem egyedül utazott. Ez így is volt. Eléggé közhelyes következtetés, ugye? De mi van a cipőmmel és a fürdővel? Gyerekjáték! Önnek az a szokása, hogy mindig ugyanúgy köti meg a cipőfűzőjét. Észrevettem, hogy ez alkalommal egy gondosan meghúzott kettős csomóval van megkötve, ami nem az ön technikája, azaz valahol le kellett húznia őket. Ki kötötte meg újra? Vagy egy cipész, vagy a fiú a fürdőből? A cipészt kizárhatjuk, hiszen a cipője vadonatúj. Így hát hova jutottunk? A fürdőhöz. Eléggé abszurdnak tűnik, nem te? Minden esetre nem volt céltalan ez a fürdőről való beszélgetés. És miért nem? Azt mondta az imént, hogy azért ment török fürdőbe, mert változásra volt szüksége. Hadd javasoljak valamit. Megfelelne Lozán, kedves vacconom, első osztályú jegyekkel és hercegi ellátással? Csodálatos, hogy jutott ez eszébe? Holmes hátratölt karos székében, és elővette noteszét. szét. A világ egyik legveszélyeztetettebb fajtája, kezdte eszmefuttatását, a magányosan utazó nő. A legártalmatlanabb teremtés, de óhatatlanul büntényre ösztökél másokat. Gyámoltalan, folyton változtatja a tartózkodási helyét, ugyanis megengedheti magának, hogy egyik országból a másikba szállodáról szállodára járjon. Az esetek többségében nem látja át a szállók és panziók labirintus szerű világát. Olyan, mint egy eltévedt tyúk a rókák világában. Ha valaki el akarja kapni, alig ha téveszt célt. Attól tartok, hogy Lady Francis Carfax bajba került. Megkönnyebbültem, amikor a sok általános megállapítás után végre valami konkrétat is hallhattam. Holmes belepillantotta jegyzeteibe. Lady Francis, folytatta, a valahai Earl of Rafton utolsó egyenesági leszármazottja. Talán tudja, hogy a vagyon mindig is férfiágon öröklődött. A hölgy nem örökölt nagy vagyont, de az övé lett egy igen értékes, régi spanyol ezüst ékszer. Továbbá egyedien meccett gyémántok, amelyeket olyan nagyon kedvelt, hogy nem a bankban tartotta őket, hanem mindenhova magával vitte. Lady Francis gyönyörű, alig középkorú nő, és mégis megrendítő jelenség, mivel utolsó tagja egy húsz évvel ezelőtt még oly impozáns dinasztiának. Szóval mi történt vele? Hogy mi történt Lady francis Életben van-e, vagy már halott? Nos, ez a mi problémánk. A hölgy megrögzötten ragaszkodik szokásaihoz, és az utóbbi négy évben két hetente rendszeresen írt idős társalkodónőjének, Dobni kisasszonynak, aki már rég visszavonult, és most Kembervelben él. Dobni kisasszony keresett fel. Már közel négy hete nem kapott egyetlen sort sem. Az utolsó levél Lozánból érkezett, a Nacionál szállóból. Úgy tűnik, innen Lady Francis távozott, de nem hagyta hátra a címét. A családja nagyon agódik, és mivel nagyon gazdagok, bármennyit hajlandóak fizetni, hogy megtaláljuk a hölgyet. Dobni kisasszony az egyetlen információ forrásunk? Biztosan másokkal is levelezett, nem? A másik levelezőtársa, akiben bizonyosak lehetünk, az a Lady Bankja. A magányos hölgyek betétkönyve olyan, mintha tömörített naplójuk lenne. A Szilveszter Banknál van számlája. Át is néztem a volatokat. Az utolsó előtti csekk a Lozani számlája kifizetésére szolgált, de akkora összegről szólt, hogy készpénze is kellett, hogy maradjon, Azóta csak egy csekket fizettek ki. Kinek és hol fizették ki? Mári Dövin kisasszonynak. Hogy hol állították ki a csekket, az nem derült ki. Kevesebb, mint három hete váltották be Montpellier-ben a kreditlionéban. Az összeg 50 fontot tett ki. Ki ez a Mári Dövin kisasszony? Még ezt is ki tudtam deríteni. Lady Francis Carfax szobalánya volt. Azt még nem tudjuk, miért kapta a lány ezt a csekket. Nem kételkedem azonban, hogy az ön kutatásai ezt hamarosan kiderítik. Az én kutatásaim? Ez lesz az üdülés célja. Nagyon jól tudja, hogy én nem hagyhatom el Londont, amíg az öreg Ébrehemsz ennyire retteg az életért. Másrészt pedig jobb, ha én nem hagyom el az országot. A Scotland Yard elanyátlanodna nélkülem, és egészségtelenül megélinkülnének a bűnözők. Induljon hát, kedves vacsonom, és ha ér önnek pár-két penist szerény tanácsom, akkor éjjel-nappal az önrendelkezésére állok a sürgönyvonal másik végén. Két nappal később Lozánban voltam, a Nacionál szállóban, ahol Monsieur Mózer az igazgató, mindenben a legszívélyesebben a rendelkezésemre állt. Elmondta, hogy Lady Francis több hetet töltött náluk. Akivel csak találkozott, mindenki megkedvelte. Legfejebb negyven éves lehet, még mindig csinos, megőrizte fiatalkori szépségét. Monsieur Mózer semmit nem tudott az értékes égszerekről, de a szolgák elmondták, hogy a lédi hálószobájában volt egy nehéz bőrönd, amelyet mindig gondosan bezárt. Mary Dövin, a szobalány, ugyanolyan népszerűségnek örvendett, mint asszonya. Őt el is jegyezte a szálló egyik főpincére, és az ő lakcímét meg is tudták adni. Rüde Trajan 11 Montpellier. Mindezt feljegyeztem és úgy éreztem, hogy maga Holmes sem lehetett volna hatékonyabb a tények gyűjtésében. Csak egyetlen részletet nem tudtam kideríteni. Semmiképpen nem tudtam felfedni a lédi hirtelen távozásának okát. Nagyon boldog volt Lozánban. Ebből arra lehetett volna következtetni, hogy a tóra néző luxusszobáit nem adja fel a szezon végéig. És mégis hirtelen felmondta a szállást, méghozzá a hét első napján, feleslegesen kifizetve az egész heti ellátást. Egyedül Zsül Vibárnak a szobalány egyesének volt erre magyarázata. Ő a lédi hirtelen távozását összekapcsolta egy magas, sötét hajú, szakállas férfi megjelenésével. Egy vadember, egy igazi vadember volt, kiáltotta Zsül Vibár. A férfi valahol a városban bérelt szobát. A tó körüli sétányon hosszan beszélt a madámmal. Aztán meglátogatta, de a madám nem fogadta. A férfi angol volt, de senki nem tudta a nevét. A lédi azonnal elutazott. Zsülvi bar szerelmével teljes egyetértésben, azt gondolta, hogy ez a látogatás volt a távozás kiváltó oka. Csupán egyetlen dologról nem beszélt Zül. Miért hagyta ott már így az urnőjét? Vagy nem tudta ő sem, vagy nem akarta elmondani. Ha ki akarom deríteni, meg kell látogatnom a lányt mompüliében. Kutatásom első fejezete itt le is zárult. Az elkövetkezőkben azt próbáltam kideríteni, hogy hova ment a hölgy, miután elhagyta Lozánt. Mivel ezt senki nem tudta megmondani, ebből arra következtettem, hogy le akart rázni valakit, nem akarta, hogy rátaláljanak. Egyébként miért nem szerepelhetett a csomagjain nyíltan a bádeni cím, ahová végül ő is és a podgyásza is eljutott, amint azt a kuk utazási iroda helyi vezetőjétől sikerült megtudnom. Így hát én is bádenbe mentem, miután megírtam az eddigi eredményeimet Holmesnak, és megkaptam félig humoros jóváhagyását. Bádemben nem volt nehéz a hölgy nyomára bukkannom. Lady Francis két hetet töltött az Englisher Hof szállóban. Itt léte alatt megismerkedett dr. Schlesingerrel és feleségével, akik Dél-Afrikában voltak misszionáriusok. Mint a legtöbb magányos hölgy, a Lady is a vallásban nyert vigasztalást és elfoglaltságot. Dr. Schlesinger kivételes személyisége, mély elhivatottsága, és az a tény, hogy egy olyan betegségből volt felépülőben, amelyet hittérítő tevékenysége közben kapott el, mélyen meghatotta a Lady franciszt. Segített Schlesinger asszonynak ápolni a lábadozó szentet. Amint az igazgató elmesélte, a lelkész a verandán töltötte napjait egy nyugágyban, és a hölgyek felváltva vigyáztak rá. A Szentföldről készített térképet különös tekintettel a Midianiták birodalmára, amelyről monográfiát is készült írni. Végül, amikor már kellőképpen megerősödött, feleségével Londonba indultak, ahova Lady Francis is velük tartott. Ez három hete történt, és azóta az igazgató nem hallott felőlük semmit. Ami Marit, a szobalányt illeti, pár nappal korábban könnyek közt távozott, és azt mondta társainak, hogy soha többé nem fog szolgálatba állni. Távozásuk előtt dr. Leszinger az egész társaság számláját kifizette. – Apropó, – mondta végül az igazgató. – Nem ön az egyetlen barátja a Lédinek, aki érdeklődik utána? Körülbelül egy hete járt itt egy férfi, aki ugyancsak őt kereste. – Bemutatkozott? – Kérdeztem. Nem, de angol származású volt, bár angolnak elég furcsa. Egy vadember? Kérdeztem, amint híres barátom módszere szerint összekapcsoltam információimat. Pontosan. Ez elég jól megragadja a lényeget. Egy testes, szakállas, napégette fickó volt, aki inkább egy falusi fogadóban lehet otthon, és nem egy divatos szállodában keménykötésű, félelmetes ember, akit soha nem szeretnék ellenségemnek tudni. A rejtély kezdett körvonalazódni, és ahogy a szereplők kezdtek alakot ölteni, úgy oszladozott a köd is. Itt van ez a jószívű és kegyes hölgy, akit ez a sötét lelkű és elszánt fickó mindenhova követ. A hölgy félt tőle, egyébként nem menekült volna el és még mindig a nyomában volt. Előbb vagy utóbb utoléri. Vagy már is talált? Ez lenne hallgatásának titka? Azok a nemes emberek, akiknek a társaságában volt, nem tudták megmenteni erőszakos zsarolójától? Milyen borzalmas célja, méreható oka lehet ennek a kitartó követésnek? Ezeket a kérdéseket kellett megválaszolnom. Írtam Holmesnak, és rámutattam, hogy milyen gyorsan és ügyesen eljutottam a probléma gyökeréig. A válaszában arra kért, hogy írjam le neki dr. Schlesinger bal balfülét. Holmes felfogása a humorról elég szokatlan, és nem ritkán van támadó éle, úgyhogy rossz indulatú tréfájáról ezúttal nem vettem tudomást. Ráadásul, amikor megkaptam az üzenetét, már mompüliében jártam, hogy felkeressem a szobalányt, Marit. Könnyen megtaláltam a volt szobalányt, aki azonnal elmondott mindent, amit tudott. Hűséges teremtés volt, aki csak úgy hagyta el az úrnőjét, hogy tudta, jó kezekben marad, és közelgő esküvője amúgy is szükségessé tette volna az elválást. Zavartan vallotta be, hogy bádeni tartózkodásuk alatt asszonya szokatlanul ingerülten viselkedett vele, és olyan kérdéseket tett fel, mintha kételkedne a becsületességében. Ez elválásukat is megkönnyítette. Lady Francis ötven fontot adott eskvői ajándéknak. Hozzám hasonlóan Mári is bizalmatlan volt az idegen férfival, aki elüldözte urnőjét lozámból. A szobalánya saját szemével látta, amint a férfi erőszakosan megragadja a lédi csuklóját a tóparti sétányon. Mári félelmetes és borzasztó férfinek tartotta. Szerinte úrnője csak azért csatlakozott Schlesingerékhez, mert nagyon félt a férfitól. Igaz, hogy erről asszonya soha nem beszélt neki, de Mári több apró jelből arra következtetett, hogy a lédi folyamatosan rettegett. A lány eddig jutott a történetében, amikor meglepetten és ilyetten ugrott felszékéről. Nézze csak! kiáltotta Az az ember megint itt van? Róla beszéltem az imént. A nappali ablakán keresztül egy hatalmas, napparnyított, fekete szakállú férfit láttam, aki lassan közeledett az utcán, miközben figyelmesen nézte a házszámokat. Hozzám hasonlóan ő is a szobalányhoz igyekezett. Engedve pillanatnyi késztetésemnek, kirohantam és megszólítottam. – Ön angol? – kérdeztem. – És ha az vagyok? – kérdezett vissza, sötéten vicsorítva. – Megtudhatnám a nevét? – Nem, semmi köze hozzá – mondta határozottan. A helyzet elég kellemetlen volt, de nem hagytam ennyiben, gondolván, hogy mindig az egyenes út a legjobb. – Hol van Lady Francis Carfax? – kérdeztem. Álmélkodva nézett rám. Mi köze van önnek hozzá? Miért követi? Ragaszkodom, hogy válaszoljon, mondtam. A fickó dühösen ordított fel, és úgy ugrott rám, akár egy tigris. Már sok verekedésben megálltam a helyem, de ennek a férfinak vasökle volt, és olyan erős volt, mint egy vadállat. A keze a torkomat szorította, éreztem, hogy elvesztem az eszméletem, amikor egy borostás, kék munkaruhás, francia férfi kirohant a szemközti kocsmából, és egy bunkós bottal ráütött a karjára, így el kellett engednie. Egy percig dühösen állt, habozva, hogy megtámadjon-e újra. Aztán egy dühött morgással otthagyott, bement a házba, ahonnan én rég jöttem ki. Megfordultam, hogy köszönetet mondjak megmentőmnek, aki közvetlenül mellettem állt. – Nos, Watson? – mondta. Jól összekuszált itt mindent. Azt hiszem, hogy az lesz a legjobb, ha visszatér velem Londonba. Egy órával később a szállodaszobámban Holmes most már saját ruháiban és megszokott külsejével fogott mondani valójába. Hirtelen és szerencsés megjelenésének magyarázata igen egyszerű volt. Kiderült, hogy elhagyhatja Londont, ezért idejött, mivel biztos volt abban, hogy én is itt fogok megjelenni. Egy munkás ember jelmezében várakozott rám. Elképesztően következetes nyomozást folytatott, drága vatszonom, mondta. Pillanatnyilag nem is tudok olyan balfogást említeni, amelyet ne követett volna el. Eljárása végeredménye az lett, hogy mindenhol riadalmat keltett, és nem jutott semmire. Talán ön több sikerrel járt volna? Kérdeztem keserűen. Csak semmi, talán. Mondja csak ki nyugodtan. Több sikerrel jártam. Ebben a szállodában, ahol ön is lakik, rábukkantam a méltó Philip Greenre, aki jó kiinduló pontja lehetett egy sikeres nyomozásnak. Egy névjegykártyát hoztak be, majd ugyanaz a gaz fickó jelent meg, aki megtámadott az utcán. Megtorpant, amikor meglátott. Mi folyik itt, holmszúr, kérdezte. Megkaptam az üzenetét, és eljöttem. De mi köze van ennek az embernek az ügyhöz? Bemutatom dr. Watsont, barátomat és társamat, aki segítségemre van az eset nyomozásában. Az idegen óriási, nabbarnított kezét nyújtotta, és bocsánatot kért. Remélem nem sérült meg. Amikor azzal vádolt, hogy bántottam a lédit, elvesztettem önuralmamat. Nem nagyon voltam beszámítható az elmúlt napokban. Az idegeim olyanok, akár a kifeszített drótok. Ez a helyzet felőről engem. Először is azt mindenképpen meg szeretném kérdezni, Mr. Holmes, hogyan derítette ki a nevemet. Kapcsolatban állok dobni asszonynal, Lady Francis nőjével. A jó öreg Susan dobni a főkötőjével, hát persze, hogy emlékszem rá. Ahogyan ő is önre, még azokból az időkből, mielőtt ön eldöntötte, hogy Dél-Afrikába megy. Á, látom, ön ismeri a teljes történetet. Nincsen titkolni valóm ön előtt. Esküszöm önnek, Mr. Holmes, hogy férfi nem szeretett annyira nőt, mint ahogyan én Franciszt szerettem. Nyughatatlan fiatal ember voltam, tudom, de nem rosszabb, mint a korombeliek. Ő azonban olyan tiszta volt, mint a hó. A romlottság gondolatát sem bírta elviselni. Így aztán, amikor fülébe jutottak a viselt dolgaim, nem állt többé szóba velem. És mindennek ellenére szeretett engem. Ez igazi csoda volt. Annyira szeretett, hogy miattam hajadon maradt. Ahogy teltek az évek, és Barbertonban meggazdagodtam, arra gondoltam, hogy felkeresem, talán megenyhült már. Hallottam, hogy még mindig nem ment férhez. Lozánban találtam rá, és mindent megpróbáltam. Azt hiszem, ő is megingott, de az akarata erősebb volt. És amikor ismét meglátogattam volna, akkor már távozott a városból. Felkutattam a nyomait Bádemben, és ott tudtam meg, hogy a szobalánya itt lakik. Én egy kemény fickó vagyok, eddigi életem megkeményített, úgyhogy amikor dr. Watson felelősségre vont, akkor elvesztettem az önuralmam. De az Isten szerelmére mondja már meg, hogy mi történt Lady francis Ezt még ki kell derítenünk, mondta Sherlock Holmes szokatlanul komolyan. Mi az ön londoni címe, Mr. Green? A lengem szállóban megtalálnak. Akkor azt javaslom, hogy térjen vissza oda, és álljon készen létben, mert talán szükség lesz örre. Rendben? Nem akarok hamis reményeket kelteni, de nyugodt lehet, hogy mindent megteszünk Lady Francis értekében. Pillanatnyilag többet nem mondhatok. Kérem, tegye el a egy kártyámat, hogy szükség esetén el tudjon érni. És most, Watson, ha becsomagolt, akkor értesítjük Mrs. hudson hogy készüljön fel holnap reggel 7.30-kor, Két igen éhes utas fogadására. Amikor megérkeztünk a Baker Streetre, már várt ránk egy sürgöny, amelyet Holmes meglepett fel között olvasott. Átadta nekem is. Kihasítva vagy letépve? Ennyi volt az üzenet, és bátempől érkezett. Mit jelentsen ez? kérdeztem. Ez sok mindenre fényt derít, Felelte Holmes. – Talán emlékszik arra a látszólag lényegtelen kérdésemre, hogy mi történt az egyházi úriember bal fülével. – akkor nem válaszolt. – Akkor már elhagytam Bádent, így nem tudtam megkérdezni. – Pontosan. Éppen ezért elküldtem a kérdést az Englisher Hof igazgatójának, aki válaszolt is. – És ez magyarázatot ad valamire? – arra mutat rá, hogy rendkívül agyafurt és veszélyes emberrel állunk szemben. Dr. Schlesinger lelkész, délafrikai missionárius nem más, mint Holly Peters, az egyik legvakmerőbb gazvickó, akit valaha Ausztrália megszült, pedig Ausztrália sok veszélyes ember szülőföldje. Peters specialitása az... Hogy magányos hölgyeket csap be azzal, hogy vallásos érzelmeikre hat, és gasztettei végrehajtásában felesége egy Fraser nevű angol nő segíti. A módszerek keltette fel a gyanakvásomat, és ez a testi hibája 1889-ben Adelaide-ben egy kocsmai verekedésben harapták meg a fülét, igazolta, hogy valóban ő az. A szegény hölgy a legelvetemültebb páros kezében van, akik semmitől sem riadnak vissza. Sajnos az is megtörténhet, hogy már halott. Ha nem, akkor mindenképpen fogságban van, és nem írhat sem dobni asszonynak sem másnak. Persze az is előfordulhat, hogy nem is jöttek Londonba, vagy pedig már el is hagyták. Az első változat azért nem valószínű, mert idegeneknek a szárazföldi rendőrség elől igencsak nehéz elrejtőzni. A második feltételezés pedig képtelenség, mert a gazfickók nehezen találnak még egy ilyen kiváló helyszínt, ahol titokban fogva lehet tartani valakit. Az ösztöneim azt súgják, hogy a hölgy még Londonban van, de mivel nem tudjuk, hogy hol, ezért semmit se tehetünk. Először is szépen megvacsorázunk, majd pihenünk egyet. Az este folyamán meglátogatom Lesztrád barátomat a Skotlandiárton. De sem a rendőrség, sem pedig Holmes ereje nem bizonyult elegendőnek a rejtély kiderítéséhez. Az általunk keresett három ember úgy eltűnt London sűrűjében, mintha soha nem is léteztek volna. Próbálkoztunk hirdetésekkel, de kudarcot vallottunk. Különböző nyomokat követtünk, amelyek sehova sem vezettek. Hiába álltunk készen létben, a bűnözők által látogatott helyeken, Schlesinger sehol nem bukkant fel. Régi társait megfigyelés alatt tartották, de nem próbált kapcsolatba lépni velük. Aztán egy eseménytelen hét után hirtelen felcsillant a remény. A Westminster Street-en, bowington -nál elzálogosítottak egy régi spanyol ezüst és briliáns függőt. Egy lelkésznek öltözött, magas, sima arcú férfi vitte be. Megadott neve és címe hamisnak bizonyult. A fülére nem figyeltek fel, de a leírás alapján kétségtelenül leszinger volt. Szakállas barátunk a lengem szállóból háromszor látogatott már meg hírek után érdeklődve, Harmadjára éppen egy órával a friss fejlemény után. Hatalmas termetén lötyögtek a ruhái. Félő volt, hogy az aggodalomtól teljesen elsorvad. Bár csak szólda már, hogy cselekednem kell! Ezt sóhajtotta mindannyiszor. Aztán végre Holmes igénybe vehette a szolgálatait. Schlesinger megkezdte az x elzálogosítását. Most kell lecsapnunk rá. De ez azt jelenti, hogy Lady Francisnak baja esett? Holmes komoran ingatta a fejét. Ha feltételezzük, hogy mindeddig fogságban tartották, nyilvánvaló, hogy nem engedhetik szabadon, mert akkor bajba kerülnek. Fel kell készülnünk a legrosszabbra. Én mit tehetek? Ezek az emberek nem ismerik önt még látásból sem, igaz? Így van. Egyrészt valószínű, hogy a következő alkalommal egy másik szálokházat fog felkeresni, ebben az esetben kezdhetjük előről az egészet. Másrészt ezen a helyen jó árat kapott, és nem tettek fel kellemetlen kérdéseket, úgyhogy ha sürgősen pénzre lesz szüksége, akkor ismét Boington üzletét fogja felkeresni. Beszélek az üzlet tulajdonosával, engedje meg, hogy ön ott várakozzon. Ha a fickó megjelenik, akkor követni fogja hazáig. De csak semmi meggondolatlanság, és semmiképpen ne legyen erőszakos. Meg kell fogadnia a becsületére, hogy tudtam, és jóváhagyásom nélkül semmiképpen nem cselekszik. Két napig a tiszteletre méltó Philip Green, akiről hadd mondjam el, hogy annak a híres admirálisnak a fia, aki az Azovi tengeren az angol flottát irányította a Krémfélszigeti háborúban, Semmilyen újdonságról nem számolt be. A harmadik nap estéjén sápattan, feldultan rontott be a nappaliba, minden egyes porcikája reszketett az izgalomtól. – Megvan, el fogjuk kapni! – kiabálta. Izgatottságában összefüggéstelenül beszélt. Holmes megnyugtatta pár szóval, és leültette egy karosszékbe. – Mondja el szépen sorjában, ami történt – mondta neki. A nő alig egy órája érkezett meg, leszingen ezúttal a feleségét küldte, de a függő az előző párja volt, ez elárulta őt. Egy magas sápot nő izzó szemekkel. Ő lesz az, mondta Holmes. Amikor elhagyta az állokházat, követtem. A Kensington úton haladt fölfele, én a nyomában. Betért egy üzletbe. Holmes úr, egy temetkezési vállalat volt. Barátom összerezzent. És? aggódó hangja elárulta, hogy a hideg, szigorú arc milyen érzelmeket takar. – a pult mögött álló nővel beszélgetett. Én is beléptem. Késésben van ezeket a szavakat hallottam. Az üzletbeli nő szabadkozott. Mivel eltért a szokásostól, több időt igényelt az elkészítése. Aztán mindketten elhallgattak, rám néztek, így föltettem néhány kérdést, majd távoztam. Ezt eddig kitűnően csinálta. Mi történt ezután? A nő kilépett, én pedig egy kapuajban rejtőztem el. Azt hiszem, gyanút fogott, mert alaposan körülnézett. Aztán beült egy kocsiba. Szerencsém volt, mert én is fogtam egy kocsit, és követtem őt. Brixtonban a Poultney Square 36 számnál szállt ki. Tovább hajtottam, kocsimat a sarkán hagytam, majd szemügyre vettem a házat. És? Láttott valakit? Egy ablak kivételével mindenhol sötét volt. A redőny le volt engedve, nem láttam, hogy mi folyik bent. Éppen azon gondolkodtam, hogy mit évő legyek, amikor egy zárt kocsi állt meg a ház előtt. Két ember szállt ki belőle. Kivettek egy súlyos tárgyat, és a házba cipelték. Mr. Holmes! Egy koporsó volt. Ah. Oh. Akkor majdnem berohantam a házba. Az ajtó feltárult a két férfi előtt. A nő nyitott ajtót. Amint ott álltam, megpillantott, és azt hiszem, hogy felismert. Láttam, amint összerezzen, és sietve becsukja az ajtót. Eszembe jutott, mit ígértem önnek, és íme. Itt vagyok. Kiváló munkát végzett, mondta Holmes, miközben feljegyzett pár szót szetlire. Letartóztatási parancs nélkül nem léphetünk fel törvényesen, úgyhogy az lesz a legjobb, ha elviszi a levelemet a rendőrségre és hoz egyet. Lehet, hogy ellenkezni fognak, de az égszerek eladása elég bizonyíték. Majd lesz rádnak gondja lesz a részletekre. De ez alatt lehet, hogy meggyilkolják. Mi egyebet jelentene a koporsó, ami csakis az ő számára készülhetett? Mindent megteszünk, ami tőlünk telik, Mr. Green. Egy percet sem fogunk elvesztegetni. bízom bennünk. Most pedig Watson, folytatta, amint barátunk elviharzott. Ő mozgósítani fogja a rendőrséget, mi szokásunkhoz híven egyéni akcióba fogunk. A helyzet annyira kétségbejtőnek tűnik számomra, hogy nem válogathatunk az eszközökben. Azonnal a Poltney square kell mennünk. Hadd foglaljam össze az ügyet, folytatta, miközben elhaladtunk a parlament előtt, és áthajtottunk a Westminster hídon. Ezek a gazemberek Londonba csápították ezt a szerencsétlen hölgyet, miután sikerült elválasztani őt hűséges szobalányától. Ha írt is leveleket, visszatartották azokat. Egy közvetítő segítségével béreltek házat. Itt tartották a hölgyet fogságban. És rátették kezüket az értékes ékszerekre, ez volt kezdettől fogva a céljuk. Már is elkezdték eladogatni, ami arra utal, hogy biztonságban érzik magukat, és nem tartanak attól, hogy bárki is érdeklődik a hölgy iránt. Természetesen, ha szabadon engedik, akkor feljelenti őket, tehát ezt nem tehetik meg. De zár alatt sem tarthatják egész életükben. Ezért a gyilkosság az egyetlen megoldás. Ez egyértelmű. Most próbáljuk másképpen végig gondolni az egészet. Ha több irányban indulunk el, akkor találni fogunk a gondolatmenetek között olyan érintkezési pontokat, amelyek megközelítik az igazságot. Most nem a hölgy lesz a kiinduló pont, hanem a koporsó és következménye. Attól tartok, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy a lédi halott. Ugyanakkor szabályos temetésre utal, orvosi bizonyítványjal és hivatalos papírokkal. Ha a hölgyet valóban meggyilkolták volna, akkor a kert hátsó végébe egy gödörbe temetnék el. Mire gondolhatunk? Olyan módon ölték meg? Hogy becsapták az orvost, aki természetes halált állapított meg? Talán észrevehetetlenül megmérgezték. De az is elég furcsa, hogy a közelébe engedtek egy orvost, ha csak nem volt ő is a szövetségesük, ami alig ha elfogadható magyarázat. Talán hamisítottak egy orvosi bizonylatot. Az veszélyes lett volna, Watson, túlságosan is veszélyes. Nem, nem hiszem, hogy ezt tették volna. Kocsis, álljon meg! Ez az a temetkezési vállalat, mivel most hagytuk el az állokházat? Kérem, menjen be, Watson! Az ön megjelenése bizalmat kelt. Kérdezze meg, hogy hány órakor lesz a temetés holnap a polt square -en. Az üzletben a nő gondolkodás nélkül megmondta, hogy holnap reggel nyolc órakor lesz a temetés. Látja, Watson? Nincs itt semmi titkolózás. Nyílt színen folyik minden. Valamilyen módon kiátszották a hivatalos eljárásokat, és azt gondolják, nincs mitől tartaniuk. Nos, nem maradt más hátra, mint az, hogy egyenesen szembeszálljunk velük. – Van fegyver önnél? – A botom. – Nos, erőteljesen kell fellépnünk. – Háromszorosan erős az, aki az igazságért harcol. – Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a rendőrségre várjunk, nem tarthatjuk be a törvényes kereteket. Kocsis elmehet. – Most, Watson – Ismét ketten próbálunk szerencsét, ahogy azt már oly sokszor megtettük. Becsengettünk a hatalmas házba a Polt Square közepén. Azonnal kinyitották, és egy magas nő alakja körvonalazódott. – Nos, mit óhajtanak? – kérdezte élesen, miközben a homályban szemügyre vett bennünket. – Doktors Schlesingerrel szeretnék beszélni – felelte Holmes. Nem ismerek ilyen nevű embert, mondta a nő, és megpróbálta becsukni az ajtót, de Holmes megakadályozta. Nos, akkor találkozni akarok azzal a férfival, aki itt lakik, bárhogyan is nevezze magát, mondta határozottan Holmes. A nő habozott, aztán szélesre tárta az ajtót. Akkor hát jöjjenek be, mondta. A férjem nem hátrál meg senkitől. A folyosó jobb oldalán lévő nappaliba vezetett, és miután meggyűjtötte a lámpákat, magunkra hagyott. – Mr. Peters, egy pillanaton belül itt lesz! – mondta. Szavai betű szerint igazak voltak, mert alig néztünk körbe a poros moyette szobában. Már is nyílt az ajtó, és egy hatalmas, sima arcú kopasz férfi lépett be. Széles veres arca volt, arcbőre lötyögött rajta, mesterkélt jó indulatot sugalt – amit kegyetlen, gonosz szája azonnal megcáfolt. Uraim, itt valami tévedés történhetett, mondta kenetteljes behizelgő hangon. Azt hiszem valaki félrevezette önöket, talán ha tovább keresgélnek az utcán. Nekünk ez is megteszi, nincs való időnk, mondta társam határozottan. Ön Henry Peters Adelaide-ből, a néhai doktor Schlesinger lelkész Bádemből és Tél-Afrikából. Ne hívjanak Sherlock Holmesnak, ha ez nem igaz. Peters, akit a továbbiakban így nevezünk, összerezzent és rámerett rendkívüli üldözőjére. Azt hiszem, Mr. Holmes, hogy az ön neve nem félemlít meg, mondta hűvösen. Ha az ember lelki ismerete tiszta, akkor nincs rejtegetni valója. Mi szél hozta az én házamba? Azt akarom tudni, hogy mit tett Lady Frances Carfax-el, akit bátemből hozott ide. Én is örülnék, ha tudnám, hogy hol lehet most a hölgy, felelt Peters hidegen. Több száz fonttal az adósom, és eddig csak két értéktelen függőt kaptam tőle, ami közel sem ért ennyit. Bádemben csatlakozott hozzám és feleségemhez, igaz, hogy akkor más nevet használtam, és velünk jött Londonba. Én fizettem a számláját és a jegyét is. Amint Londonba értünk, fel is szívódott. Számlái ellenében csak azokat az ócska égszereket adta nekem. – Le lennék kötelezve önnek, Mr. Holmes, ha megtalálná. – Éppen ez a célom, mondta Sherlock Holmes. – Addig fogok kutatni a házában, ameddig megtalálom. – Van engedélye? Holmes elővette a pisztolyát. – Ez talán kielégíti addig, amíg a másik megérkezik. – Ön nem más, mint egy közönséges betörő. Nyugodtan tartson csak annak, mondta Holmes vidáman. A társam is egy veszélyes gazember, és együtt fogjuk átvizsgálni a házat. Ellenfelünk kinyitotta az ajtót. Menjen el egy rendőrért, Eni, szólt az utasítás. Szoknya suhogását hallottuk, majd a bejárati ajtó csukódását. Nincsen sok időnk, Watson, mondta Holmes. Ha megpróbál megállítani, Peters, akkor lelőm. Hol van a koporsó? Mi dolgok a koporsóval, az már foglalt, egy halott van benne. Látnom kell a holtestet. Ebbe soha nem egyezem bele, akkor az engedélye nélkül fogjuk megnézni. Egy hirtelen mozdulattal Holmes félrelökte a fickót, és a folyosóra lépett. A következő ajtó félig nyitva volt. Beléptünk, ez volt az ebédlő. Az asztalon ott feküdt a koporsó, félig leégett gyertyák között. Holmes felcsavarta a lámpát és felnyitotta a koporsót. A koporsó mélyén egy aszott test feküdt. A lámpa fénye egy idős és ráncos arcot világított meg. Semmiféle kínzás, éhesztetés, betegség nem csúnyíthatta el ennyire a szép Lady francis -t. Holmes arca csodálkozást és megkönnyebbülést sugárzott. Hála Istennek, mormolta ez valaki más. Á, most az egyszer nagyon csúnyán megjárt a Sherlock Holmes mondta Peters, aki követett minket Ki ez a halott nő? Nos, ha már mindenképpen tudni akarja, a feleségem öreg Dajkája volt. Rose Spendernek hívták, és a Brixtoni öregek otthonában találtunk rá. Idehoztuk őt, majd elhivattuk hozzá dr. Horszomot a Furbank Villas 13 számalól, és gondosan ápoltuk, keresztényekhez illő módon. A harmadik napon meghalt. A bizonyítványon az áll, hogy örekkori végelgyengülésben. Legalábbis ez volt az orvos véleménye, de ön biztosan jobban tudja ezt is. Stimpson és társa üzleténél rendeltük meg a temetését, ami holnap reggel 8 kor lesz. – Van valami ellenvetése, Holmes? – Ostob a baklövést követett el. Mit nem adnék egy fényképért, amint sápat arccal felnyitja a koporsót, arra számítva, hogy Lady Francis Carfax lesz ott, de csak egy szegény, 90 éves asszonyt talált. Holmes rezzenetlenül tűrte a férfi gúnyolódását. Csak ökölbeszorított keze árulkodott iszonyú idegességéről. Végig kutatom a házat, mondta. Igazán, kiáltotta Peters, amint egy női hang és nehéz léptek hallatszottak kintről. Na, mindjárt meglátjuk. Itt vannak a rendőrök. Erre tessék! Ez a két ember erőszakkal behatolt a házamba, és sehogy sem tudok tőlük megszabadulni. Kérem, segítsenek! Egy tizedes és egy közrendőr állt az ajtóban. Holmes elővette a névjegykártyáját. kártyáját. – Itt van a nevem és a címem, ő a barátom, dr. Watson. – Kedves uram, jól ismerjük a nevét, – mondta a tizedes, – de házkutatási engedély nélkül nem tartózkodhatnak itt tovább. – Ez természetes, tudatában vagyok ennek. – Tartóztassák le, – kiáltotta Peters. Ha ezt az urat keresni fogják, akkor majd tudni fogjuk, mit kell tennünk, mondta a tizedes méltóság teljesen. Távozniuk kell, Holmes úr. Igen. Watson most már mennünk kell. Egy perccel később az utcán álltunk. Holmes szokásához híven higgadt maradt, de én a dütöl és megaláztatástól igen izgatott voltam. A tizedes utánunk jött. Sajnálom, holmszúr, de így szól a törvény. Pontosan tizedes, nem volt más választása. Gondolom nem véletlenül jött ide, ha segítségére lehetek valamiben. Eltűnt egy hölgy, tizedes, és azt gondoljuk, hogy ebben a házban van. Pillanatnyilag éppen a házkutatási engedélyt várom. Akkor majd rajtuk tartom a szemem, holmszúr, ha bármi történik, azonnal értesítem. Még csak kilenc óra volt, és mi megújult lendülettel indultunk el a friss nyomon. Először a brixtoni öregek otthonába mentünk, ahol megtudtuk, hogy pár napja egy jótékonykodó házaspár valóban magához vett egy szenilis öregasszonyt, mondván, hogy ráismertek régi szolgálójukra. Senki nem lepődött meg az öregasszony halálhírén. Következő utunk az orvoshoz vezetett. Amikor kihívták... Az asszony haldoklott, és véleménye szerint természetes halállal halt meg. Ezt írta a bizonyítványra is. Biztosíthatom, hogy minden a legnagyobb rendben zajlott, és nem történt semmi szabálytalanság, összegezte. A házban semmi gyanúsat nem észlelt, kivéve, hogy a házas párnak nem volt cselédje, ami szokatlan ennél a társadalmi osztálynál. Az orvos mindössze ennyit tudott mondani. Végezetül a Skotlandiárdra mentünk. A letartóztatási parancsot illetően nehézségek merültek fel. Némi késedelem elkerülhetetlen volt. A bíró aláírását csak másnap reggel lehetett megszerezni. Ha Holmes reggel kilencre oda megy, akkor csatlakozhat Lesztráthoz, és együtt fogják aláíratni. Így ért véget a napunk. Illetve éjfél körül jelentkezett a tizedes, és elmondta, hogy a ház különböző szobáiban látott fényeket, de senki nem ment be, és nem is hagyta el a házat. Sherlock Holmes túl ingerült volt ahhoz, hogy beszélgessünk, és túlságosan is nyugtalan ahhoz, hogy aludni tudjon. Amikor magára hagytam, egyik cigarettáról a másikra gyújtott, a szemöldökét összevonta, újaival idegesen dobolt a karfán, és a rejtély különböző megoldásait kutatta. Az éjszaka folyamán többször felriadtam léptei zajára. Éppen amikor felébredtem, akkor rontott be a szobámba. Még házi köntösben volt, de sápat arca, karikás szemei arról árulkodtak, hogy ébren töltötte az éjszakát. Hány órakor lesz a temetés? Nyolckor, nem igaz? Kezdte nyugtalanul. Nos, most fél nyolc lesz tíz perc múlva. Édes Istenem, ha észt adtál nekem, akkor miért nem használom? Siessen, ember, siessen, élet halálról van szó, és egy a százhoz, hogy a halál fog jőzni. Soha nem fogom megbocsátani magamnak, soha, ha elkésünk. Tíz perc sem telt el, és mi már egy száguldó bérkocsiban ültünk. De még így is csupán fél nyolc előtt öt perccel haladtunk el a Bigben előtt, és nyolcat ütött az óra, amikor befordultunk a Brixton Roadra. Nyolc után, tíz perccel a habzószájú lovak megálltak a ház előtt, ahonnan éppen három ember hozta ki a koporsót. Holmes előre vetette magát, és elállta az útjukat. Vigyék vissza! Kiáltotta visszatolva az első embert. Azonnal vigyék vissza! Hogy az ördögbe képzeli, mutassa meg a felhatalmazását, ordította a dühös Peters. Vörös arca a koporsó túlsó oldaláról vicsorgott. A felhatalmazás hamarosan megérkezik, addig pedig a koporsó a házban marad. Holmes határozottsága meggyőzte a koporsóvivőket. Peters eltűnt a házban, az emberek engedelmeskedtek az új parancsnak. Gyorsan, Watson, gyorsan! Itt van a csavarhúzó! Kiáltotta Holmes, amint a koporsót visszatették az asztalra. Fogjanak hozzá, emberek! Egy aranyat kapnak, ha egy percen belül felnyitják. Ne kérdezősködjenek, lássanak munkához! Ügyes, csak így tovább. Most egyszerre tolják meg. Megadja magát! – Végre! – Egyesült erővel félretoltuk a koporsó fedelét. Abban a pillanatban átható és bódító szak csapta meg az orrunkat. Egy test hevert benne, fejek kloroformmal átítatott kézbe volt csavarva. Holmes letépte róla, és egy gyönyörű, értelmes nő szoborszerű arca tárolt föl. Barátom egy pillanat alatt karjaiba vette és felültette. Meghalt, Watson! Van még remény! Nem késhettünk el! Egy teljes fél óráig azonban úgy tűnt, hogy mégis elkéstünk. Vagy megfulladt, vagy pedig a kloroforma mérgezte meg. De minden esetre úgy tűnt, hogy Lady Francis elhúnyt. Aztán végül a mesterséges lélegeztetés eredményeképpen ismét elkezdett pislákolni benne az élet. szemhéjai megremegtek. A szája elé tartott tükör bepárásodott, bizonyítva, hogy lassacskán magához fog térni. A ház előtt egy kocsi állt. Holmes kipillantott a redőny résein. Itt van Lestrade a letartóztatási parancsával. De a jó madarak már elrepültek. És itt van a hölgy legmegfelelőbb ápolója is. Jó reggelt, Mr. Green! Azt hiszem, minél hamarabb elviteti a hölgyet, annál jobb. Időközben a temetés folytatódhat. Vigyék szegény öregasszonyt örök nyug helyére. Drága vatszonom, gondosan jegyezze fel az esetet krónikájába, mondta aznap este Holmes. Kiváló példája lehet annak, hogy még a legnagyszerűbb elmék is elhomályosulhatnak. Ilyen botlások akárkivel megeshetnek, de csak a legkiválóbbak képesek felismerni és helyrehozni tévedéseiket. Azt hiszem, ezt az érdemet magaménak tudhatom. Egész éjszaka az a gondolat kísértett a fejemben, hogy valahol lennie kell egy nyomnak, egy furcsa megjegyzésnek, egy különös észrevételnek, amelyre nem figyeltem oda eléggé. És ez a temetkezési vállalkozó feleségének megjegyzése volt, amit Philip Green jelentett. Azt mondta, mivel eltért a szokásostól, több időt igényelt az elkészítése. A koporsóról mondta ezeket. Ez csak azt jelenthette, hogy a méretei különlegesek. De miért? Mi okból? Aztán hirtelen eszembe jutottak a koporsó magas falai, amelynek mélyén ott hevert az aszott test. Miért kellett ilyen óriási koporsó egy ilyen aprócska halott számára? Azért, hogy elférjen mellette még egy test. Mindkettőt eltemetik, de csak egyről fog mindenki tudni. Nyilvánvaló volt már a kezdetektől fogva, de csak akkor jöttem rá az összefüggésre. Nyolc órakor eltemették volna Lady Franciszt is. Egyetlen esélyünk maradt az, hogy megakadályozzuk, hogy a koporsót kivigyék a házból. Nem sok remény volt arra, hogy még életben találjuk, de amint azt a végeredmény is mutatja, mégiscsak volt valószínűsége. Információm szerint ezek az emberek soha nem gyilkoltak, ezt az ügyevis is volna. Úgy temették volna el az áldozatukat, hogy később nem lett volna annak nyoma, hogyan halt meg. Így, ha még exhumálták volna is a holttestet, akkor is jó esélyeik lettek volna a felmentő ítéletre. Abban reménykedtem, hogy valóban ilyen megfontolások vezérlik őket. Emlékszik a helyszínre. A lépcsők fölött volt egy sötét kis odú. Ott tartották fogságban a szegény hölgyet. Aztán kloroforma elkábították, lecipelték, a koporsóba tették, amelybe ugyancsak öntöttek kloroformot, nehogy magához térjen. Majd rászögezték a fedelet. Ravasz eljárás, Watson. A bűnügyek történetében is egyedülálló. Ha álmissionárius barátaink kicsúsznak Lesztrát karmai közül, akkor bizonyosan hallani fogunk még furfangos kalandjaikról.